Як злодії не помітили, що не всі пішли з дому, неясно. Але коли вони забралися до квартири, брат вийшов до них. Зрозумів, в чому справа, кинувся до свого кабінету. Там на стіні у металевому ящику рушниця. Він встиг витягнути і зарядити її, але вистрелити не встиг. Троє дужих чоловіків миттю відібрали зброю. Та й не зміг би брат стріляти. Наскільки я його знав, хотів швидше всього налякати. Ну, як не крути, злодію бачив, а їм же свідок був ні до чого. Вони спробували було домовитися, але брат сказав, що працює в міліції і запропонував здатися. Ну, тоді трійця й інстинува йому самогубство. Мені здається, не згадай він про роботу. А скажи, що в міліції працює всього-навсього у газеті, трагедії, може б, і не сталося. Так запевняв мене той, на кого вивела Леся Перукарка. Тоді я ще вірив у справедливість і розповів про все слідчому, котрий вів і закрив справу. Однак він мені не повірив. Свідки відмовилися говорити правду і звинуватили мене в тому, що я, силоміць, змусив їх обмовити себе і їхніх друзів. Справу обернули так, що мені, аби не сісти самому у в'язницю, довелося у присутності слідчого домовлятися по-доброму. Ну, правда, у мене вистачило глузду не роздувати скандал, а скоритися обставинам. Після цього я вичекав рік. За цей час я дізнався про кожного з тих трьох, що грабували брата, майже все. А головне, твердо впевнився, хто стрійці подав ідею самовбивства і виконав її. Звичайно, покари заслуговували всі троє, але вбивця особливої. Я недовго вагався. Кров брата вимагала помсти. Добре це чи погано, але я вирішив розплатитися по його боргах. Користуватися власною мисливською зброєю було б нерозумно, тому я виготовив собі дрібнокаліберну снайперську гвинтівку з оптичним прицілом, котра в розібраному вигляді вміщувалася у середньої величини дипломаті. І все ж я боявся помилитися і покарати невинних. Тому ще раз перевірив усе. Мій друг авганець, колишній розвідник, на моє прохання здружився з одним із убивць і зумів зробити фонограму розповіді про злочин самих учасників, котрі вже повірили в свою безкарність. Я намагався діяти дуже обережно, Адже в будь-якому випадку підозра падала і на мене. Це був перший і єдиний випадок, коли я необачно міг себе підставити. Та про це я тоді думав менше всього. Сім'я брата бідувала. А я не тільки не міг їй допомогти, але ще й терпів в одному з собою і сім'єю вбитого місті його вбивць. Звичайно, сам би я навряд чи зробив усе чисто. Мені допомагали друзі. Я не називатиму їх імена, бо не певен, що цей запис не спробують використати проти них. Перед актом відплати друг порадив мені забезпечити сім'ї брата хоч якісь статки за рахунок його вбивць. Мені здалося це справедливим. Щоб відвернути від мене підозру в майбутньому, друзі потурбували вбивць самі, без мене, подбавши про моє безсумнівне альбі. А відкривати рахунок на будь-кого з сім'ї брата було ризиковано, і ми вирішили віддати дружині валюту, відібрану грабіжників готівкою. Однак Надія категорично відмовилася. Тоді мій друг придумав хитрий хід. Він влаштував братового сина на роботу за сумісництвом на 3-4 години щовечора. І платив хлопчаку великі гроші. Не знаю, чи зрозуміла братова жінка нашу хитрість, але жити їм стало легше. Через кілька років, коли Мишко підріс, ми поклали гроші йому на книжку, взявши слово, що він Допомагатиме матері і сестрі матеріально. Та що це я? Наче зумисне відтягую розповідь про головне. Повертаємося до суті. З місяць я вивчав порядок життя вбивці. Його смаки, звички. Довго вагався. Чи треба, аби він мене бачив перед смертю, чи ні? І вирішив, не треба. Однак знати, за що гине – він мусить. І за кілька днів до розплати я подзвонив йому і сказав, найближчими днями ти помреш, життям своїм заплатиш за життя вбитою тобою з рушниці людини. Вбивця запанікував, навіть у міліцію заявив. Більше того, мене самого викликали до райвідділу і провели профілактичну бесіду. Я зрозумів, що вчинив необачно. Та відступати не хотів. На той час вбивця тримав невеликий винбар на центральній вулиці міста. А він зумів дуже швидко відновити свій капітал. А може ми просто не все відібрали в нього? Бар відчинявся о сьомій ранку. З таким розрахунком, щоб місцеві алкоголіки встигли похмилитися перед роботою. І зачинявся о дев'ятій. Потім... Працював з 12 до 3 і після перерви до півночі, а жив убивця у 15 хвилинах ходьби би від бару. Навпроти, а вже котрий рік мурували якийсь будинок не то будинок техніки, не то банк. Віддаль від бару до будови була не більше 100 метрів. Це мене цілком влаштовувало. Альбі я собі організував класичне, не мудруючи довго. На роботі взяв відрядження до нових санжар. Усю ніч разом з веселою компанією гудів у ресторані. Мене майже мертвого занесли під ранок у люкс місцевого готелю. Приятелі попросили не турбувати мене годин до 12 наступного дня, взявши на себе мою роботу. Однак я лише прикидався п'яним. Уночі крізь вікно виліз з готелю. На сусідній вулиці мене чекав друг на «Жигулях». О 6.30 загримований під бомжа з обідраним дипломатиком я пірнув у нову будову. О 6.45 уже зібрав і зарядив свою снайперку. О 6.55 убивця брата з'явився біля дверей свого бару. Я вистрелив йому в голову. Постріл майже не було чути. Поки він повільно осідав на асфальт, я встиг розібрати гвинтівку. Ще за хвилину задніми дворами вийшов на сусідню вулицю і сів, не знімаючи гриму в автомашину. Через 40 хвилин непомітно зумів пробратися у свій номер у готелі. Я не відчував ніяких емоцій.